Hanni und Nanni im Hochzeitsrausch Folge 67 Was ist nur mit unserem Vögelchen los? Die Lindenhofmädchen sehen sich fragend an. Unsere Biologielehrerin ist doch wohl nicht verliebt? Und falls ja, in wen? Sogleich legen sie sich auf die Lauer und stoßen dabei auf eine unglaubliche Überraschung. Ein neues, aufregendes Abenteuer für die unzertrennlichen Zwillinge Hanni und Nanni und ihre Freundinnen vom Internat Lindenhof. Du lachst wie ich und du redest wie ich und dennoch bist du nicht ich, dennoch bist du dich nicht. Uns gibt's immer zweimal, das ist zwingend.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 Ach oh, schade, dass die Sommerferien schon vorbei sind. Ja. So gerne ich euch auch habe, liebe Leute. Auf Bücherei und Hausaufgaben kann ich echt verzichten. <lacht> so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Jenny. Naja. vor allem die Biologiestunde gerade, die hat doch richtig Spaß gemacht, oder? Na ja, Biologieunterricht und Spaß. Widerspricht sich das nicht irgendwie? <lacht> ist Ist euch übrigens ja. aufgefallen, dass unser Vögelchen eine neue Frisur hat? und ja, ja. ein neues Outfit! Das Kleid, das sie heute an hat, kommt von St. Clair. Ach, Clair? Du sagst das so, als müssten wir wissen, wovon du sprichst, Annie. Ja. ja, das wüsstet ihr auch, wenn ihr ab und zu mal in einer Modezeitschrift blättern würdet. St. Clair ist der angesagte Designer in diesem Sommer. Ach, Ach meinst ah. du, deswegen hat sie so gute Laune? Ach, Quatsch! Aber sie achtet eindeutig mehr auf ihre Kleidung. Mhm. Und es steht ihr gut, findet ihr nicht? Mhm. Stimmt, das Kleid ist hübsch. Sie strahlt richtig darin. Mhm. Vielleicht lag das ja auch an ihrem Make-up. Mhm. Ja, also sie ist definitiv verändert. Und zwar zum Positiven. Ja. Ich glaube, ich weiß, was sie hat. Ja, was na überleg doch mal. Neue Frisur, frisch aus dem Urlaub. Ah. <lacht> du meinst. Unser Vögelchen schlechthin Ist verliebt! Na, ob die Mädchen recht hatten? Nur weil Frau Vogel eine neue Frisur hatte und ein neues Kleid trug? Hilda gab zu bedenken, dass ihre Lehrerin gekränkt sein könnte, wenn sie so ein Gerücht in die Welt setzten. Also verabredeten Hanni und Nanni und ihre Freundinnen, erst einmal mehr über die wundersame Verwandlung ihres geliebten Vögelchens herauszufinden. Diskret, versteht sich. So, Mädchen! Bevor es in die wohlverdiente Pause geht, möchte ich euch noch einmal an die Ausaufgaben erinnern, die morgen abgegeben werden müssen. Oh, ja, die Vokabeln. Die habe ich im Gegensatz zu Ihnen überhaupt nicht vermisst, Monatel. Oh, Jenny, das hast du aber schön gesagt. Wenn du das jetzt nochmal, en français, wiederholen könntest? Oh ja, ähm... Keine Angst, Jenny. Ich mach doch nur Spaß. Es reicht, wenn du wie alle anderen morgen die Vokabeln beherrscht. Ach, ähm, haben wir Ihnen denn in den Ferien auch ein bisschen gefehlt, Mademoiselle? Sie waren doch in Frankreich, oder? Oui, oui. Ich habe euch auch vermisst. Ach, ja, ich war bei meiner Schwester und ihrem Mann zu Besuch. Äh, warum fragst du, Anni? Ach, äh, wir haben uns gefragt, was unsere Lehrerinnen eigentlich in den Ferien so machen. Zum Beispiel Frau Vogel. Die scheint ja einen herrlichen Urlaub gehabt zu haben. Ist euch das auch aufgefallen? Sie wirkt äh, sehr erholt, bit of ja, ja, genau. genau. Kann man so sagen. Wissen Sie, wo sie in den Ferien war? Ich meine, vielleicht sollten wir da auch mal hinfahren. Ja. <lacht> nein, nein, das weiß ich nicht. Fragt sie doch am besten selbst. Und jetzt ab in die Pause. Adema, meine Lieben. Adema, ich lage. <lacht> Das war wohl nichts. Mhm. Ja, immerhin wissen wir jetzt, dass wir uns nichts einbilden. Mhm. Marcel hat es auch gemerkt. Ja. Ja. Irgendwas mhm. ist unserem Vögelchen im Urlaub passiert, das sie verändert hat. Mhm. Das steht fest. Mhm. Ja, genau. Mhm. Dann müssen wir sie eben doch selbst tragen. Mhm. Frau Vogel, sind Sie verliebt? Oder warum haben Sie plötzlich eine neue Frisur? Mhm. Spinnst du? Das ist doch peinlich. Und zwar für alle Beteiligten. Ach, das war doch ein Scherz, Ellie. Natürlich frage ich Sie nicht. Total peinlich. Nein, das geht genau. nicht. Na, <lacht> ja, da bin ich ja beruhigt. Wir brauchen aber irgendeinen Anhaltspunkt. Ja, ja. Stimmt. Wir ja. könnten Sie doch einfach in ein Gespräch über Ihren Urlaub verwickeln. Vielleicht verplappert sie sich dann. Ja, ja ein Versuch ist es wert. Nach der Pause haben wir Biologie. Mhm. Wir müssen das Gespräch unauffällig auf das Thema lenken. Mhm. Ich glaube, ich ah. weiß schon was. Ja? Ja, super! Wir sind gespannt, Schwesterherz! Mhm. Nach der Pause saßen die Mädchen in der Biologiestunde bei Frau Vogel. Nannis Einfall entpuppte sich leider als nicht besonders erfolgreich, wie sich gegen Ende der Stunde zeigte. Ach, äh, Frau Vogel? Ja, Nanni? Hast du noch eine Frage zum Thema? Ähm, ja, nun, nicht direkt. Ähm, ich habe mich gefragt, ob Sie Ihren Urlaub dieses Jahr am Meer verbracht haben. Wie kommst du denn jetzt darauf? Meerestiere stehen doch schlechthin erst nach den Herbstferien auf dem Lehrplan. <lacht> Meine Frage hat aber im weitesten Sinne auch was mit Biologie zu tun. Ach ja? Hm, dann lass mal hören. Also ähm, … Na? Geht es Ihnen auch so, dass ein Sonnenuntergang am Meer romantische Gefühle erzeugt? <lacht> Ro romantische Gefühle? Ich weiß schlechthin nicht, was du damit meinst. Kannst du das genauer erklären? Naja, ich meine so ein Kribbeln im Bauch. Und, äh, <lacht> Für wen bekommst du denn die romantischen Gefühle, Nani? Für wen? Ich dachte dabei nur an Sonne und das Meer. Mhm. Na dann, es hat geläutet, Mädchen. Wollt ihr denn nicht in die Pause? Ja. ja <lacht> unbedingt. Also bis Freitag. Und äh, ach, ähm, Nanni? Ja. Ich war in den Ferien nicht am Meer. Das war's doch, was du wissen wolltest, oder? Äh, genau, ja. Nannies misslungener Versuch, Frau Vogel auszufragen, sorgte für viel Gesprächsstoff bei ihren Freundinnen, als sie am Nachmittag zu einem Eiskaffee radelten. Romantischer Sonnenuntergang. Was hast du dir bloß dabei gedacht, Manni? Ich dachte, ich verwickle sie in ein harmloses Gespräch über Urlaub. Auf ihre Schlagfertigkeit war ich jedenfalls nicht vorbereitet. Das kannst du mir glauben. Du hast mir richtig leid getan, als du so herumgestottert hast. Unser Vögelchen hat aber auch alle Fragen abgeschmettert. Sie will einfach schlechthin nicht über ihren Urlaub reden. Na ja, das ist ja auch ihr gutes Recht schließlich ihre Privatsache. Mhm. Ich will aber wissen, in wen sie verliebt ist. Dann <lacht> findest du heraus, Elli. Ich schlage vor, du redest mal mit unserem Vögelchen über Romantik. Oh, kein <lacht> Fall. Ich werde schon bei dem bloßen Gedankenhut im Gesicht. <lacht> ja, lass mal sehen. Ja, stimmt. Knallhut sogar. Was? <lacht> Ach was, Ellie, ruhig dich. Jenny nimmt dich nur auf den Arm. Ach, ich nehme alles zurück. Mir ist es ganz egal, ob und in wen Frau Vogel verliebt ist. Ja, wer es glaubt. So, wir sind da. Auf zum Eisessen. Ach, sag mal. Draußen ist noch ein Tisch frei. Oh, Die ja. nehmen wir, ja? Ja. Mhm. Mhm. Yes. ich nehme mir noch einen Stuhl von da drüben. So, und jetzt zum angenehmen Teil des Tages. Ich, ich habe mir auf jeden Fall ein Schokoladeneis verdient. Das hast du. Und ich schlage vor, wir laden Nanni heute ein. Ja. Oh. Einverstanden. Als Belohnung für deinen heldenhaften Einsatz, auch wenn es nicht erfolgreich war. Danke. Puh. Ich bin total verschwitzt. Ich geh mich mal kurz frisch machen. Bis stellt ihr mal zwei Kugeln Zitroneneis? ein? Ja, klar, ja. machen wir. Als sie ihr bestelltes Eis aßen, beschlossen die Mädchen, ihre Neugier zu zügeln und zu warten, bis ihnen Frau Vogel von selbst erzählte, was sie im Urlaub erlebt hatte. Allerdings war das leichter gesagt als getan. Mm. Da können wir aber lange warten, Hilda. Mh. Wieso sollte unser Vögelchen denn mit so einer Mh. privaten Info rausrücken wollen? Mh. Naja, das ist relativ unwahrscheinlich, das gebe ich zu. Aber es ist ja nun mal Ihre Entscheidung, oder? Ja. Ja. Liebe Wein aus Eis. Mm. Ich liebe Walnusseisen. Ich frage mich trotzdem, wie wir Frau Vogel dazu bringen könnten, über ihr Privatleben zu sprechen. Also freiwillig natürlich. Ja, so, ich denke da an ein Wahrheitsserium, das wir heimlich in ihren grünen Tee kippen. Ich <lacht> sag mal, wo bleibt eigentlich Elli? Hm? Da kommt sie. Aha. Was macht die denn für Gesicht? Hm? Glaubt nicht, wer ganz hinten im Eiskafé sitzt. Ja. Jetzt sich hinschauen. Mhm. Irgendeine Berühmtheit, die ich sowieso nicht kenne. So. Jetzt setz dich hin, Elli, dein Eisschmilz. Ach, das hat Zeit. Dann Frau Vogel sitzt da? Nein. Mit einem fremden Mann. Was? Oh, das ist ein Zeichen. Meine Neugier wollte sich gerade schlafen legen. Wo denn, Elli? Na, Ach, da! Ach, da? der Mann? Ja, daneben. Äh, ja, sag mal, den kennen wir doch. Jetzt sag nicht, unser Vögelchen sitzt da mit einem Filmster. Ach, meinst du? Ich konnte ihn nicht gut sehen. Die beiden sitzen so nah beieinander. <lacht> Unsinn. Das ist Herr Porto. Ja, Herr Porto. Sch du meinst Andrea Porto, unseren ehemaligen Vertretungslehrer aus Italien? Ja, Herr hat recht. Das ist er. Ach, sch ja, stimmt. Na, jetzt ist mir alles klar. Frau Vogel war doch damals schon hin und weg. Mhm. <lacht> Wisst ihr nicht mehr, wie rot sie immer geworden ja, ist, wenn beiden sich begegnet haben? Zum Abschied hat sie ihm einen Liebesbrief gegeben. Das hast du dir ausgedacht, Ellie. Nein, also wenn ich mich recht erinnere, hat sie ihm ein hübsch verpacktes Geschenk gegeben. Wir haben schön. doch nie herausgefunden, was drin war. Stimmt? Jetzt wundert mich gar nichts mehr. Das Vögelchen schlechthin und der romantische Lehrer aus Italien. <lacht> Ellie, Ellie, denkst du bitte an dein Eis? Ich hätte ja. mich sonst bereit erklären, dir zu helfen. Oh, auf keinen Fall. Ja. Aber danke für die Erinnerung. <lacht> <lacht> mm, lecker. Zitronenreißen. <lacht> das doch das Beste. Schaut nicht so auffällig darüber. Sonst bemerken sie uns noch. Ach, Mensch, das glaube ich nicht. Die beiden haben doch nur Augen füreinander. Mhm. Das heißt, mitmeister. Jetzt setzt sich noch eine Frau dazu. Genau. Die Was? kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Ja, weil sie unserem Vögelchen verblüffend ähnlich sieht. Ja. Ich wette, mhm. das ist ihre Schwester. Genau. Kann gut sein. Was die wohl zu besprechen haben. Hm. Da. Jetzt gibt hm. die Frau dem Vögelchen etwas. Das sieht aus wie ein Schlüssel oder so. Hm. Stimmt. Also jetzt stehen die beiden auf und verabschieden sich. Achtung, alle wegsehen. Ja, wir wollen noch nie. Die Schwester sitzt noch da. Ach, das ist die perfekte Gelegenheit, mehr über Frau Vogel und ihren Andrea zu erfahren. Los, kommt! Wenn nicht alle auf einmal. Ich bleib hier. Ist gut, dann kann ich in Ruhe auch mein Eis aufessen. Ihr erzählt uns später alles, was sie gesagt hat, Ja. Ich schlage vor, die Zwillinge gehen mit Jenny und die anderen bleiben hier. Alles klar. Ja, klar. Bis gleich. Entschuldigen Sie die Störung, Frau mhm. Vogel? So ist es. Kennen wir uns? Wir kommen vom Lindenhof-Internat. Also, ich bin Hanni und das ist Nanni mhm. und Jenny. Ja, aha ihr seid Schülerin von Elisabeth. Ja, wir wollten nicht aufdringlich sein, aber sie sehen unserer Lehrerin so ähnlich. <lacht> und weil wir sie gerade mit Frau Vogel und Herrn Porto zusammengesehen haben, wollten wir uns kurz vorstellen. Mhm. Ja, stimmt, sie ist meine große Schwester. Mhm. Mein Name ist Larissa, Larissa Vogel. Mhm. Setzt euch doch! Gerne, danke. Ja, danke. Danke. danke. Wollt ihr auch etwas trinken? Oder ein Eis? Nein, vielen Danke. Dank. Danke. Wir wollen aber wirklich nichts stören. Oh, Ihr stört mich nicht, im Gegenteil. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Meine Schwester mag ihre Schülerin sehr, das weiß ich. Ja. Und wir mögen unsere Biologielehrerin. Mhm. Deshalb freuen wir uns besonders, dass sie mit ihrem Freund so glücklich ist. Mhm. Der Herr Porto ist ja auch ein sehr guter Lehrer. Ja, und... Gute Lehrer sind ja meistens auch gute Menschen. <lacht> ist das so? <lacht> Auf Andrea scheint es jedenfalls zu passen. Die beiden hatten einen wunderschönen Urlaub in Italien. Ah, das ja. merkt man ihrer Schwester auch an. Sie ist ganz verwandelt. Mhm. Natürlich ist sie das. Schließlich wird sich ihr ganzes Leben durch die Hochzeit verändern. <lacht> Die beiden werden heiraten. Ja. Das ist ja eine tolle Neidigkeit. Ach, Wann ist das denn soweit? In zwei Wochen schon. Aber das dürfte ich euch eigentlich gar nicht erzählen. Behaltet es bitte für euch. Ach, ja. Versprochen, Frau Vogel. Großes Irrenwort. Auf jeden Fall. Von uns erfährt niemand etwas. Na, da bin ich beruhigt. Meine liebe Schwester behält ihr Privatleben lieber für sich. Sie ja. hasst es, im Mittelpunkt zu stehen. Dann, wo findet die Trauung denn statt? In dem neuen, wunderschönen chinesischen Pavillon, hinter dem Marktplatz, am Eingang zum Stadtpark. Ist denn hinterher eine Feier geplant? Und eine Hochzeitsreise? <lacht> Soweit ich weiß nicht, nein. Nicht mal eine kleine Feier nach der Trauung. Oh, so ein Fest erfordert eine Menge Zeit für die Vorbereitung. Ich denke, Sie wollen einfach Ihre Aufgaben als Lehrer nicht vernachlässigen. Ja, so kennen wir unser Vögelchen. Immer korrekt und pflichtbewusst. Oh. Vögelchen? So nennt ihr eure Lehrerin? <lacht> ja, also, eigentlich nennen wir sie unser Vögelchen schlechthin. Hä? Ach, sie wissen schon, wegen ihres Lieblingswortes. Ah, davon weiß meine Schwester aber nichts, oder? Natürlich <lacht> <Das lacht> nicht. Und das soll bitte auch so bleiben? Ja, unbedingt. Wir wollen ja nicht, dass sie sich gekränkt fühlt. Mm -mm. Keine Sorge. So, nun muss ich aber los. Ach. Schade. <lacht> es hat mich gefreut, euch kennenzulernen. Übrigens, ja, ich was Sie. Und nicht vergessen, dieses Gespräch hat neu stattgefunden. Ich schnappe Ja, versprochen. Auf Wiedersehen. Das waren ja tolle Neuigkeiten. Die Mädchen hatten nicht nur herausgefunden, in wen ihre Biologielehrerin verliebt war, sie wussten auch, wo in 14 Tagen die Hochzeit stattfinden sollte. Am Abend im Gemeinschaftsraum gab es deshalb nur ein Thema. <lacht> Sie ja so tollig <lacht> aus! Ja, ja das Nein, was ist? Ist. du kennst die, die gar nicht! Sind. Klasse habt ihr das gemacht, Mädels! <lacht> ja. Wie ihr dem zweiten Vögelchen alle Infos entlockt habt! <lacht> Ehrlich gesagt war das gar nicht so schwer! Larissa Vogel hat praktisch wie von selbst alles erzählt. Ja, was? Weißt du, also eine Hochzeit an so einem romantischen Platz. Mhm. Ist das nicht toll? Mhm. Schöne Kleider, Blumenmädchen. Mhm. Und eine riesige Hochzeitstorte. Ja. Hast du etwa eine Backenfest? Mach sehen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist doch gar keine Feier geplant. Mhm. Also gibt es auch keine Torte. Mhm. Was hm. du nicht verstehst, Hilda, ist die einmalige Chance, die sich uns bietet. Ja. Also. also Hilda ist nicht die Einzige, die das nicht versteht, Jenny. Hm? Einmalige Chance. Ja. Hm? Meinst du, wir werden Blumenmädchen? Sind wir dafür, nicht schon ein bisschen zu groß sind? Ja. Oh, oh. Ihr sitzt ja oh. ganz schön auf der Leitung, liebe Leute. Hm? Wenn keine Feier geplant ist, haben wir freie Hand für... – Jenny nun spuckt schon aus! – Für unsere eigene Überraschungsparty! – Ja! ja. – ja. Ja, ja, oh, ja, Daran habe ich ja noch gar nicht gedacht! Hochzeitsdeko mit Herzen und weißen Tauben, wunderschönen Blumengestecken oh, ja. und oh, einer Hochzeitstorte! <lacht> Darauf besteht! <lacht> – Vielleicht können wir die Hausmutter diskret um ein Rezept bitten? Ja. <lacht> Das wird ein Fest. Mhm. <lacht> also ich will ja keine Spielverderberin sein, aber erinnert ihr euch nicht mehr an unser Gespräch gestern? Wir wollten doch Frau Vogels Privatsphäre respektieren. Mhm. aber da ging es doch nur darum, das Vögelchen nicht auszufragen, wenn sie nicht darüber reden will. Genau. Und äh, durch einen Wink des Schicksals haben wir es jetzt trotzdem erfahren. Ach, nein, nein. Und ganz ohne Wahrheitsserum. <lacht> <lacht> naja... <Genau. lacht> Hilda hat schon recht. So eine Überraschungsparty hat durchaus ihre Tüten. Wie meinst du das? Ach, Stell dir doch mal vor, du möchtest einen ruhigen Abend mit einem Bräutigam verbringen. Ach, da habe ich da ja wohl noch ein paar Jahre Zeit. <lacht> du sollst es dir ja auch nur vorstellen. <lacht> ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. Plötzlich stehen die beiden auf ihrer eigenen Party und keiner hat sie gefragt. Naja, aber natürlich nicht. Sonst wäre es ja keine Überraschung. Also ich muss zugeben, da ist was Wahres dran. So eine Party wäre schon ziemlich übergriffig. Hm. Hm. Stimmt. Wenn ich länger drüber nachdenke, fühlt es sich für mich auch irgendwie nicht mehr so toll an. Da stehen die beiden dann und müssen sich freuen, auch wenn sie eigentlich was ganz anderes geplant hatten. Mhm. Ja. ja. Mhm. die Hochzeitstate. Hilda! Du bist keine Spielverderberin, sondern wie immer unsere Stimme der Vernunft. Ja. Wir wollen lieber nicht riskieren, unserem Vögelchen ihren schönsten Tag zu verderben. Hm? Schade. Aber vielleicht könnten wir wenigstens ein schönes Hochzeitsgeschenk basteln. Du meinst, mit Herzen? Weißen Tauben und wunderschönen Blumen. Ganz genau. Ja. Und vielleicht eine klitzekleine Überraschung mit Witz. Ja. Jenny, du willst Frau Vogel doch wohl nicht an ihrem Hochzeitstag einen Streich spielen, Ach. oder? Keine Angst, Honey. Ähm, also einigen wir uns darauf, dass wir ganz vorsichtig mit dieser Info umgehen, mhm. um Frau Vogel nicht zu verderben. Mhm. Ja, Natürlich, ja, was machen wir? Man heiratet schließlich nur einmal. Genau. Da müssen unsere Bedürfnisse zurückstehen. Mhm. Schließlich sind unser Vögelchen und ihr Andrea an diesem Tag die Hauptperson. Genau. Mhm. Als die Mädchen kurze Zeit später in ihren Betten lagen, waren sie zwar ein wenig enttäuscht, doch allen war klar, dass sie sich nicht rücksichtslos in die Privatangelegenheiten ihres geliebten Vögelchens einmischen wollten. In den nächsten Tagen gaben sie sich alle Mühe, sich vor Frau Vogel nichts anmerken zu lassen. Und dann schien es, als würde ihnen der Zufall doch noch eine Chance geben. Es geschah, als Elli auf dem Weg zum Tennisplatz unter dem offenen Fenster der Direktorin vorbeiging. Ich möchte Sie also bitten, Mademoiselle, absolutes Stillschweigen zu bewahren. naturellement Madame Theobald, sonst ist es ja keine Überraschung mehr. Überraschung? Moment mal. Während wir am Samstag bei der Trauung sind, wird uns die Hausmutter eine kleine Kaffeetafel bereitstellen. Ich? Locke das frisch gebackene Bautpaar unter einem Vorwand zurück an den Lindenhof, damit sie uns nicht gleich nach der Trauung entwischen. <lacht> das ist ja interessant. Das soll nicht übergriffig sein. Unsere Direktorin könnte von uns noch was lernen. Sind Sie denn sicher, dass die beide nicht schon eigene Pläne gemacht haben, Madame? Ja, ich habe mir erlaubt, ihre Schwester anzurufen. Sie hat mir bestätigt, dass es keine Pläne für den Nachmittag gibt. Erst am Abend wollen Sie in einem italienischen Restaurant in der Stadt, im kleinen Kreis, diesen besonderen Tag feiern. Oh, Eblia, dann ist es ja gut. Das können Sie aber laut sagen, Mademoiselle. Wenn ich das den anderen erzähle. Ellie rannte zu ihren Freundinnen, die vor dem Tennisplatz in der Sonne saßen. Diese neue Information änderte alles. Wieder einmal. Nachdem sie zu Atem gekommen war, erzählte Ellie den Mädchen, was sie gehört hatte. Die waren natürlich völlig aus dem Häuschen. Frau Theobald wirklich gesagt? Damit sie uns nicht entwischen? Das ist der Allahat. Ja, das finde ich auch. Aber wenn sogar unsere Schuldirektorin eine Überraschungsparty okay findet. Mhm. Ja, sie hat immerhin die Schwester eingeweiht. Ich meine, die hätte ja auch Nein sagen können, wenn sie glauben würde, dass unser Vögelchen Überraschungen nicht mag. Also, wenn das so ist? Tja, was Frau Theobald kann. Das können wir schon lange. <lacht> <lacht> Noch irgendwelche Einwände, Hilda? <lacht> ich als Stimme der Vernunft, meinst du? Ja. Nein, ich wüsste nicht, was dagegen spricht. <lacht> <lacht> Gut. Damit ist es offiziell. Wir veranstalten eine mega Garten Hochzeitsüberraschungsparty. <lacht> ähm und stellt euch vor, Frau Theobald wird sogar höchstpersönlich die Trauung vornehmen. Oh. Oh. Also ich würde alles dafür geben, zu den geladenen Gästen zu gehören. <lacht> <lacht> Letzte Woche waren die Mädchen mit den Vorbereitungen für ihre geheime Gartenparty beschäftigt. Lampions, Girlanden und Tischmuck mussten gebastelt werden. Kleine Sketche wurden einstudiert und Rezepte für alkoholfreie Bowle und andere Leckereien gesucht. Jeden Abend trafen sie sich im Gemeinschaftsraum, um ihre Fortschritte zu besprechen. Und hm. wie findest du, ist es geworden? Hübsch geworden. Sie Kannst es kann du es noch ausmachen? Oh. Ja. Mach ich. Am besten mit Rot. Aber <lacht> ich nicht. Oh, ich, ja, glaub, ich hab die Schere. Ich hab die, aber ich brauch den die den auch noch. Ich brauch die noch. Den, den Filzer. Auch. Ich glaube, da hinten ist noch einer. Oh. Oh. der sieht oh. doch niedlich oh. aus. Ja, ist ja. du mir die Limo? Oh. Oh. Ich bin, bin so müde. müde. Ich kann mich kaum bewegen. Hier, bitte. Oh. Oh. Oh. Oh. Ganz schön ja, ja. anstrengend so eine Party, was? Ja. Okay. Nicht die Party ist anstrengend, sondern die Vorbereitung. <lacht> ja, und ja. ja, Das Blöde das ist, ist eben, dass wir nur heimlich das basteln können. Das ja, das ist echt blöd. Ich habe jetzt schon zweimal das Licht wieder angeschaltet, nachdem Frau Roberts gute Nacht gesagt hatte. <lacht> Sonst wird die Herzgelande nie fertig. Ich habe vorgestern auch noch bis 2 Uhr nachts gesessen und Ellis Blümchen auf die Becher geklebt. <lacht> oh, das Schlafdefizit mag ich jetzt noch. Die Gelande sieht aber wirklich toll aus, ja. Ja, ja, Richtig super, super. professionell. Ja. Oh, Wie schön. lang wird sie denn eigentlich? Fünf Meter, wenn nee, ich nicht vorher einschlafe. <lacht> <lacht> Hast ja. du denn schon alle Rezepte zusammen, Hilda? Hm. Nee. Hm, fast. Ohne die Hausmutter ist es schwieriger. Aber in der Bibliothek findet sich auch so einiges. Ja, gut. Mhm. Es ist wirklich schade, dass wir keine amtliche Hochzeitstorte backen können. Mhm. Ach, das Das übersteigt einfach unsere Möglichkeiten. Hm. Wir können unmöglich stundenlang in der Schulküche stehen, ohne dass es die ganze Schule mitbekommt. Ja, Selbst wenn wir tagelang in der Küche stehen würden. Richtig gut kann so etwas nur ein Konditor und Das ist viel zu ja. teuer. Aber Kuchen gibt es doch, oder? Hm. Naja, die Hausmutter backt ein. Für die Kaffeetafel im Lehrerzimmer. Oh, wenn Frau Theobald das frisch gebackene Ehepaar an den Windenhof gelockt hat. Machen wir aus den beiden Überraschungspartys einfach eine große! Ja, genau! <lacht> ja, das war Wie das! Ist ist ja Wie findet ihr denn den Sketch, den Hani und ich uns ausgedacht haben? Habt ihr ihn gelesen? Na ja. ja, eine gute Idee, die Szene nachzuspielen, in der unser Vögelchen Herrn Porto damals auf dem Schulhof angesprochen hat. Ich meine, wir waren schließlich ja auch dabei. Mhm. Ja. ja, meint ihr nicht, es könnte sie kränken? Hier mal schlechthin in zwei Sätzen? Ach was? Mhm. Frau Vogel hat doch Humor. Mhm. Und sie weiß, dass wir es gut mit ihr meinen. Ja, ja. Genau. Mhm. Also ich schlage vor, wir treffen uns morgen Nachmittag in der hintersten Ecke des Gartens wieder. Mhm. Wir können uns unmöglich noch mehr nicht um die Ohren schlagen. Aber oh, dann müssen wir höllisch aufpassen, dass uns Frau Vogel nicht erwischt. Mhm. Dann muss halt eine von uns wache halten. Ja, okay. Das müsste klappen. Uh, dann können wir ja heute mal früher ins Bett gehen. Ach, das ist, ist gut. schön. Komm, wir räumen noch schnell das Geschirr Ja? Ja. Oh, ja. Oh, ja. Und vergiss deine herzliche Girlande nicht, Elli. <lacht> also, gute Nacht allseits. Gute ja, Nacht. Nacht. Nacht. Na gut. Bis morgen. Oh, ja. ja. Geplant saßen die Schülerinnen am nächsten Tag im Garten und arbeiteten fleißig an den Vorbereitungen für ihre große Party. Während Ellie an ihrer Girlande bastelte und Tessie ein Auge darauf hatte, dass sie nicht entdeckt wurden, führten die Zwillinge mit Fis einen Sketch auf, den ihre Freundinnen noch nicht kannten. Äh, guten Abend, Herr... Äh, äh. Was kann ich für Sie tun? Porto, mein Name. Andrea Porto, oh. der neue Vertretungslehrer. Äh, wie? Entschuldigen Sie, aber da muss eine Verwechslung passiert sein. Ich hatte fest mit einer weiblichen Lehrkraft gerechnet. Oh. <lacht> Äh, ich vermute schlechthin. Sie kommen aus Italien, Herr Porto. Sisi, meine Dame. Warum? Ist es nicht schlechthin so, dass im italienischen Raum der Name Andrea schlechthin ein reiner Männervorname ist? Das ist richtig, verehrte Signora. Äh, ich glaube, dass mein Name schlechthin Vogel ist. Ja, genau. Vogel. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Ach, wie dumm von mir. Wenn ich nur gewusst hätte, dass Sie ein Mann sind. Ich könnte ja nicht wissen, dass Sie eine Lehrerin suchen. Das ist so gemein. Ich kann doch nichts dafür. Aber bitte, bitte, nun weinen Sie doch nicht gleich, Herr Porto. Kommen Sie erstmal in mein Büro. Dort habe ich ein Taschentuch für ja, Sie. <lacht> Was sagt ihr für ein Lärm? Schnell, alles vom Tisch. Das Hügelchen hat euch gehört. Oh, hey, sie hey, hey. kommt. Schnell, weit euch. Hey. Hallo, Mädchen. Euer Gelächter ist ja schlechthin Anstecken. Mhm. Ja, Hallo, Frau Vogel. Entschuldigen Sie, waren wir zu laut. Aber nein, ich bin schlechthin neugierig. Was ist denn so komisch? Probt ihr für eine Theateraufführung? Mhm. Äh, kann man so sagen, ja. Mhm. Wir, äh... Wir wollen unser Französisch aufbessern und das geht ja, ja. am besten spielerisch. Ja, ah, genau. Und, und deshalb habt ihr euch verkleidet, Zwillinge? Äh, äh, ja, genau. Wir, ähm, ach, wir haben alle noch Schwierigkeiten mit der Aussprache, wissen Sie? Ja, und deshalb spielen wir ja, einfach... Willem Tell. Tatsächlich? Ja, Wie einfallsreich von mhm. euch. <lacht> Aber was machst du denn für ein Gesicht, Ellie? Ist es dir peinlich, dass du nicht so gut in diesem Fach bist? Ich. Äh, also Elli traut sich schon kaum noch in Französisch, den Mund aufzumachen. Mm. Wirklich? Mm. Soll ich mal mit Mademoiselle reden, Elli? Du scheinst ja schlecht in Angst vor ihr zu haben. Ach nein, also ich... Äh, Bitte ich nicht, Frau Vogel. Das macht es nur noch schlimmer. Wir sind sicher, dass Ellis Probleme mit unserer Hilfe bald gelöst sind. Ja, Na gut, es ist genau. sehr lobenswert, dass ihr einander so helft. Aber. Äh, aber, aber macht nicht mehr so lange, hört ihr? In einer halben Stunde gibt's Abendbrot. Ja, okay. okay. Morgen später. Danke. Uh, das war knapp. Ellie traut sich ja kaum noch den Mund aufzumachen. Wo kam das denn her, Tessie? Irgendwas musste ich doch sagen. Ellie, dir sieht man an der Nasenspitze an, dass du was zu verbergen hast. Ja, ich weiß, aber ich hatte Angst, dass Frau Vogel die Girlande sieht. Ich musste mich total verrenken, damit das ganze Papier unterm Tisch bleibt. Ach, oh. Zum Glück ist ja noch mal alles gut gegangen. Ja, nur, dass Frau Vogel unsere arme Mamsel jetzt für rücksichtslos hält. Ach, ja. Das können wir ja genau, nach der stimmt. Überraschung alles aufklären. Ja, genau. Und jetzt packen wir besser zusammen. Mhm. Elli, brauchst du noch Hilfe mit der Girlande? Nein, nein, nein. das geht schon. Danke. Okay. Ich brauche nur noch einen halben Meter. Und das mache ich nachher in meinem Zimmer. Okay. Das ist super. Okay. Ah. Ach, das wird eine tolle weiß, Feier. Ein <lacht> noch zweimal schlafen. nicht oh, ja. ja. so <lacht> Der große Tag kam, ohne dass Frau Vogel Verdacht schöpfte. Nachdem die Lindenhof-Lehrerinnen am Morgen in den Bus gestiegen waren, um zum Marktplatz zu fahren, fingen die Mädchen an, im Schulgarten ihr großes Überraschungsfest vorzubereiten. Es gab jede Menge zu tun. Und die Zeit war knapp. Äh, Hanni, hast du meinen Schnurrbart gesehen? Also ich war mir sicher, dass er in diesem Korb hier liegt. Hm. Ach, dann mal dir halt einen. Was? Das ist der Korb mit den Früchten für die Bohle. So Unsere denn. Sachen zum Verkleiden sind in dem Korb hier. Ja. Ach so, ich bin ganz kopflos heute. Mach dir keine Sorgen, Nanni. Das wird bestimmt eine Superparty. Ganz sicher. <lacht> ich mach mich mal ans Obst schneiden. Elli, hilfst du mir? Oh, Lieber nicht. Ich bin so nervös, ich schneide mich noch. Ja, bloß nicht, Ellie. Du hast so ein schönes Kleid an. Passt super zu deiner Herzgelande. Ja? Ich habe mich heute Morgen schon dreimal umgezogen. <lacht> Meint ihr, rosa ist die richtige Farbe? Oh. ja. Also, ich finde, das Kleid steht dir sehr gut. Oh, oh Solange wir uns nicht im Partnerlook anziehen müssen, ist mir alles recht. <lacht> Jetzt, wo du es sagst, Jenny, Ich glaube, ich habe dich noch nie in rosa gesehen. Nee. nee. Ja. Gib mir meine Orange, Hilda. Ich helfe dir. Ah, das ist lieb. Hier ist noch ein zweites Messer. Danke. Okay. Gibt es sonst noch was zu erledigen? Nicht, dass ich wüsste. Oder, Hanni? Also, wenn nichts dazwischen kommt, wir sind bereit, wenn das Brautpaar kommt. Das Vögelchen wird uns doch wohl nicht mehr über den Weg laufen, oder? Ich habe sie heute Morgen gar nicht in den Bus steigen sehen. Die ist gestern Abend schon gefahren. Ich wette, sie ist bei ihrer Schwester. Ach, deshalb hat Vögelchen Nummer zwei ihr im Eiskaffee den Schlüssel gegeben. Mhm. Stimmt. Oh, oh. oh, oh. Eddie, hey, du passt doch auf! Was hättest du die Bohle umgekippt? Ja, entschuldige, ist, ist oh. ja nichts passiert. Aber nur, weil Hilda blitzschnell reagiert hat. Hm. Setz dich doch einfach an den Tisch und beweg dich nicht. So, <lacht> so ich Hilda. ja gerne. Ach, ich kann nur einfach nicht still sitzen. Ich bin so aufgeregt meine erste Hochzeitspavillon. Du benimmst dich, als würdest du selber heiraten. Was haltet ihr davon, wenn ich mit Ellie in den Stadtpark fahre? Das würdest du tun? Klar, warum nicht? Vielleicht können wir einen heimlichen Blick in den Hochzeitspavillon werfen. Oh ja. Und die anderen können in Ruhe den Rest vorbereiten. Oder braucht ihr uns noch, Mädels? Nein, mhm. wir haben hier alles im Griff. Gute Idee, Tessi. So könnt ihr uns Bescheid geben, falls die Hochzeitsgesellschaft Verspätung hat. Abgemacht. Komm, Ellie. in 10 Minuten fährt der Bus. Ja, das schaffen wir. Ich brauche noch mal eine Tasche. Okay. Bis später allerseits. Ja, später. und gut aufpassen. Ihr müsst später alles genau berichten. ja. <lacht> dass Tessie mitkam. Als erstes musste sie Elli davon abhalten, vor lauter Aufregung den falschen Bus zu nehmen. Als sie dann in den richtigen Bus stiegen, kam es schon beim Bezahlen zur nächsten kleinen Katastrophe. Oh. Jetzt reg dich doch nicht auf, Elli. Elli. Der Busfahrer hatte kein Silbergeld mehr. Das hat er dir doch erklärt. Ja, aber was soll ich mit dem vielen Kleingeld? Das passt ja kaum in meine Handtasche. Tja, so ein Kleid ist eben nicht so praktisch. Ich kann ein paar Münzen in meine Hosentasche stecken, wenn du willst. Oh ja, danke. Hier. Ja. Ich gebe es dir später zurück. Und wer weiß, wozu das noch gut ist? Ja, wer weiß. Komm, wir gehen nach hinten zum Ausgang. Wie viele Stationen sind das dann? Keine Ahnung. Drei oder vier. Wir müssen auf die Ansage achten. Nächster Halt. Mühlengraben. Hier ist es schon mal nicht. Die Station heißt Marktplatz. Okay. Mir ist aber trotzdem wohler, wenn wir direkt an der Tür warten. Okay. Oh, ich bin so gespannt. Ich war noch nie auf einer Hochzeit. Nächster Halt. Marktplatz. Hier müssen wir raus. Na, dann mal los. Da ist eine Bank. Siehst du uns niemand? Oh, perfekt. Und Durch diese Hecke kann man den ganzen Platz sehen, dann wissen wir, wann die Luft rein ist. Sieh mal, das sind Mamsel und Frau Theobald und die anderen Lehrerin. Alle sind ganz festlich gekleidet. Ach, schön. Du hast echt eine romantische Ader, liebe Elli. Psst. Herr Porto kommt auf uns zu. Hat er uns gesehen? Nein. Er kommt mit noch einem anderen Mann. Der könnte sein Bruder sein. Keine Angst, die können uns nicht sehen. Wenn ich es dir los sagen, Roberto, heute Morgen habe ich sie in meine rechte Hosentasche gesteckt und jetzt sind sie weg. Mamma Mia, du hättest mir die Dinge gleich gestern Abend geben sollen, Andrea. Hast du wirklich ganz genau nachgesehen? Certo, natürlich. In der Jacke, in der Hose, in der Hemdtasche. Sie sind nicht mehr da. Was machen wir denn jetzt? Was soll denn meine Elisabetta von mir denken? Oh, na, beruhige dich, Fratello. Wir suchen jetzt noch einmal alles systematisch ab. Oh. Seidsringe verschwinden nicht einfach, glaub mir. Hm. Und wenn wir sie wirklich nicht finden, dann gibst du Elisabeth ihren Ring eben später. Das ist doch schrecklich unromantisch. Ich möchte ihr unbedingt den Ring bei der Zeremonie an den Finger stecken. Ja, ja, jetzt komm, Andrea, wir müssen. Was für eine Katastrophe. Es ist mir Können wir nicht irgendetwas unternehmen, Tessie? Hm. Lass mich mal überlegen. Wir könnten ein Ehepaar ansprechen, ob sie uns ihre Ringe leihen? Hm. Unwahrscheinlich, dass das klappt. Kaufen geht auch nicht. Warte mal. Ich sehe da was. Was denn? Da vorne an der Ecke. Los, komm. Warte. Weißt du schon? Der Kaugummiautomat? Ja, da sind oft Spielzeugringe drin. Ja, du bist genial! Und wir haben reichlich Kleingeld. Ich hab ja gesagt, wer weiß, wozu das gut ist. Los, fang an! Ja, jetzt brauchen wir noch Glück. Okay, los geht's. Ja, warte mal. Gib mal die Münzen. Ja. Oh, ja. leider nur ein Kaugummi. Aber rosa. <lacht> das okay. ist ein gutes Zeichen. Nochmal. Nummer zwei. Hm? Diesmal ein grünes. Jetzt Nummer drei. <lacht> Jetzt ist es ein Ring. Hier, halt mal. Oh, klasse. Ein golden glänzender Ring. <lacht> Weiter, Elli. Zweimal kann ich noch. Ich habe auch noch fünf Münzen. Das schaffen wir schon. Super. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Wieder nur ein Kaugummi. Einmal noch Elli. Hm. Oh, ist wieder nicht. Jetzt ich. Wir denken jetzt beide ganz fest an einen goldenen glänzenden Ring. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie lange so eine Trauung dauert. Aber viel Zeit haben wir nicht mehr. Ich gebe alles. Oh, und noch mehr Kaugummi. Der letzte Versuch. Soll ich noch mal? Ja, vielleicht hast du mehr Glück. Warte, ich stecke die Münze ein, okay? Jetzt drehen. Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte. Ja! Super! Пров referred Marchа. Și wird variance,丈, рев. Революві Zur gleichen Zeit stand der arme Herr Porto mit hochrotem Kopf neben seiner zukünftigen Ehefrau und versuchte ihr zu erklären, dass er die Eheringe nicht finden konnte. In dem Pavillon hätte man eine Stecknadel fallen hören können. So still war es. Als plötzlich die große Eingangstür aufgestoßen wurde und zwei Mädchen atemlos nach vorne zum Brautpaar rannten. Entschuldigen Sie die Verspätung, Herr Barto. Wir haben da was für Sie. Danke. Aber woher? Sie müssen sie wahrscheinlich etwas aufbiegen, damit sie auch passen. Wir haben auf die Schnelle keine größeren gefunden. Ihr kommt wie gerufen, Mädchen. Dann können wir nun doch noch die Trauung mit dem Anstecken der Ringe besiegeln. Herr Porto, Sie beginnen. Elisabetta, dieser Ring soll dich immer und überall daran erinnern, dass ich in Liebe und Treue bei dir bin. Oh. Und jetzt Sie, liebe Frau Vogel. Andrea, so endlos und heil wie dieser Ring soll meine Liebe zu dir stets sein. Und damit erkläre ich sie zu rechtmäßig angetrauten Eheleuten. Sie dürfen die Braut jetzt küssen, Signore Porto. Cuore mio. Mm. <lacht> <lacht> Elitesi, lasst euch umarmen. Mein Glück reicht heute für die ganze Welt. Oh, das haben Sie aber ja schön gesagt, Frau Vogel. Wie auch immer ihr das gemacht habt, Mädchen, ihr seid meine Heldinnen des Tages. Ach, das war doch gar nichts. Wir helfen Ihnen später, die richtigen Ringe zu suchen. Genau. Hochzeitsringe verschwinden nämlich nicht einfach, müssen Sie wissen. <lacht> ah, ihr habt mich und Roberto belauscht. Ein Glück. Aber woher wusstet ihr denn überhaupt von unserer Hochzeit? Ich habe schlechthin darauf geachtet, kein großes Aufheben davon zu machen. Na hören Sie mal, wenn ein Ereignis es wert ist, Aufhebens davon zu machen... Dann ist es die Heirat unserer Lieblingslehrer. Dem kann ich mich nur anschließen. Unseren herzlichsten Glückwunsch. Mille Grazie für das Kompliment. Und wie habt ihr unser kleines Geheimnis nun herausgefunden? Weiß nicht. Zufall vielleicht? Frau Vogel, Herr Porto, ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Danke. Ja. Danke schön. <lacht> Na, Mädchen? Es scheint, ihr habt einen Orden verdient. Ach. Nun wollen wir aber Platz machen für all die Gratulanten. Ja. Wir müssen dann jetzt auch mal los, Elli. Jetzt schon? Was gibt es denn so Dringendes? Das wird nicht verraten. Wir verlassen uns auf Sie, Frau Theobald. Wie bitte? Inwiefern? Passen Sie gut auf das Brautpaar auf, damit es Ihnen auf dem Weg zum Lindenhof nicht entwischt. Was? Vorher oh, wisst ihr, dass ich das gesagt habe. Machen Sie sich keine Gedanken. Bis später. <lacht> Am Lindenhof hatten die Mädchen in der Zwischenzeit mit Hilfe der Hausmutter die Kaffeetafel aus dem Lehrerzimmer in den Garten befördert. Zuerst trafen Elli und Tessie ein, die sich sehr beeilt hatten. Ihre Freundinnen staunten nicht schlecht, als sie von dem Abenteuer erfuhren, das die beiden erlebt hatten. Seid ihr ja buchstäblich in letzter Sekunde gekommen, um die Hochzeit zu retten. Ach, der arme Herr Porto. So ein Missgeschick an so einem wichtigen Tag. Ein Kaugummiautomat. <lacht> Darauf wäre ich nie gekommen. <lacht> ich weiß gar nicht, wann ich so ein Ding zum letzten Mal gesehen habe. Ich frage mich immer, ob die Dinger überhaupt noch jemand benutzt. Schmeckt so ein Kaugummi denn überhaupt? Ja, keine Ahnung. Aber probier doch mal. Es ist genug für alle da. <lacht> <lacht> ja. ja. Du hast die wirklich alle mitgenommen? Du bist ja sofort mit den Ringen losgerannt, Elli. Das war aber auch na, was. Oh. <lacht> Seht mal, da kommen unsere Ehrengäste. Los, wir bilden ein Spellier. Ja. Ja. Hier ist der Korb mit den Blütenblättern. Kommt. Jeder ja. nimmt eine Handvoll. Du auch. Ein Hoch auf das liebe Brautpaar. Hipp, hipp, hurra! <lacht> oh, so Sie oh, lieb von euch Mädchen. Da danken wir ganz herzlich. <lacht> ja, ist das schön. Und wie schön ihr alles dekoriert habt. Es gibt sogar eine Hochzeitstorte. Ja, dieses Kunstwerk hat unsere Hausmutter geschaffen. Keine Ahnung, wie sie das gemacht hat. Oh. Bitte setzen Sie sich doch, verehrte Gäste. Wie liebe Frau Frau. Sehr geil. Ja. Wer einen Fruchtwunsch ja, möchte, halte bitte sein Glas in die Höhe. Ja. Ich gehe herum und schenke ein. Ja. Ja. Ja, ja. Bitte das ganz mein. Sie hat das, ja das nur geschafft, Mädchen. So viel Vorbereitung kostet doch eine Menge Zeit. Oh, allerdings. Ich hoffe, Sie berücksichtigen das im nächsten Zeugnis. <lacht> <lacht> oh, hören Sie nicht auf Jenny. Sie macht nur Spaß. <lacht> ja, ich weiß. Äh. <lacht> <lacht> Ich will ja nicht unhöflich sein, aber wann wird die Torte denn angeschnitten? Du leckere Mäulchen! Komm, Elisabetta, das machen wir zusammen. Ich mache ein Foto von dem glücklichen Paar. Und die Torte wird angeschnitten. Reicht mir eure Teller, Mädchen. Ja. Oh, ich bin schon ganz gespannt. Ich habe noch nie Hochzeitstorte gegessen. <lacht> ich auch nicht. <lacht> ähm, sagen Sie, Frau Vogel, hm? werden Sie denn jetzt aus dem Lindenhof ausziehen? Vorerst nicht, Hilda. Es ist hm. ja schlechthin noch nicht sicher, wo mein Ehemann später einmal eine Stelle bekommen wird. Ach so. Ja, aber könnte denn Herr Porto nicht auch wieder am Lindenhof unterrichten? Oh ja, okay. Frau Theobold, ginge das nicht? Ja, darüber muss die Schulbehörde noch endgültig entscheiden. Ich bin mir aber sicher, dass wir da eine Lösung finden. Das wäre toll. Ja, ja. Prost. Ja. <lacht> noch ein <Frucht> <lacht> <lacht> Ja, ich komme schon wieder ja. fertig. Ja. Oh, oh uh, danke. Danke. danke. Oh, ist das oh, schön. schöne Angesicht des schönen Mannes. Ratet nochmal den Tag. Das würden Sie beide so vermissen. Ja. Das Gartenfest wurde zu einem vollen Erfolg, an das sich alle noch lange erinnern würden und nachdem die Torte verzehrt war und Hanni und Nanni ihre einstudierten Sketche aufgeführt hatten, wurde auch das letzte Rätsel gelöst. Herr Porto, ich muss noch mein Versprechen einlösen. Versprechen? Ach, die Ringe. Darf ich mir mal Ihre Jacke ansehen? Ähm, die, in der Jacke sind Sie nicht. Die haben wir gründlich durchsucht, nicht wahr, Roberto? Lero. Ah. Und könnte es vielleicht sein, dass Sie... Ein kleines Loch in der Hosentasche haben? Schauen Sie doch mal nach. Warte mal. Oh. Oh. Tatsächlich. Ein winziges Loch. Dann habe ich sie wohl auf dem Weg verloren. Ach, das glaube ich nicht, Andrea. Vielleicht sind sie dir nur in die Socken gerutscht. Zieh mal deine Schuhe aus. Meinst du? Oh. sind die Ringe. Sie waren in ihren Schuh. Oh, da bin ich aber froh. Ich habe es dir doch gesagt. Die Ringe. Hochzeitsringe verschwinden nicht. Elisabetta, sieh doch nur. Elli hat die Ringe gefunden. Siehst du, Andrea, heute ist so ein schöner Tag. Da kann gar nichts mehr schief gehen. Vielen, vielen Dank, liebe Mädchen. Ihr habt dafür gesorgt, dass dieser Tag doch noch perfekt geworden ist. Trotz meines Missgeschicks. Ja. Sehr gern geschehen. Hebt eure Gläser. Ja. Auf, das ja. auf das Brautpaar. Auf das Brautpaar. Oh. Oh. Oh. Oh. war ein Hörspiel von Europa. Buch und Effekte André Minninger. Produktion und Regie Heike-Diene Körting. Redaktion Lisi Zausner. Geräusche Wanda Osten. Musik Tonstudio Europa. Mit den Sprechern Lutz Mackenzie, Regine Lamster, Manuela Darm, Reinheld Schneider, Susanne Wulko, Barbara Schipper, Kerstin Dräger, Merete Brettschneider, Heidi Schaffrath, Rosemarie Wohlbauer, Elga Schütz, Heidi Berndt, Christian Stark, Holger Malich, Tobias Schmidt. Weitere Infos unter www.europa-kinderwelt.de